وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أما بعد الله تبارك وتعالى يقول قالوا اربجه وأخاه وأرسل فلما في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاءت سحرة فرعون قالوا إنا إن لنا لأجراً إن كنا نحن الغالبين قالنا وانكم لم من المقربين قالوا يا موسى اما ان تلقيا واما ان نكون نحن الملقين قال الك فلما القوا سحروا اعين الناس واصرهبوهم وجاءوا بسحر عظيم سبك الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم ادرك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد جماعه الدارشم بسمطار تدينه تتمد اسلام الله جل جلاله وجل سعله قرات جيغش لوسم جنهه اداتيب جماعه المسلمين انا كان بوتس ديريتاش نكت صحه كان فال نमाज الجمعه ان شاء الله الله يقبل اللهم ative që prej këti sahati deri në mramje nuk e kanë falë që dhe ta falë në rez e dhe ative insha Allah, Allahu gjëlle gjelalu i badetin kabul dhe avban dhe të njëjtën e lusim Allahu gjëlle gjelalu që mujë në Ramazanin prej neve dhe gjithë muslimanve anëman botës ta kemë tranuja arëbbel alemin në sot në gjamiën tonë hapim temën të sile në kemilon në gjimës para se të fillon mujë Ramazanit a tema jo në ditu në ashtë të ka qeni hapun a jo kam barun kam ka në realitetës kam barun po ka mërë pun para ramazarin me ditë gjumaja temën për të cilin kemi premtu gjëmatit tonë se do të i zhvillohim disa ajetën kërani kërim dhe disa hadisit Muhammed Musafat sallallahu aleyhi sallem për tja së vjegu metit Muhammed Musafat sallallahu aleyhi sallem një temë për i temave e cilja med vërtet e mundon fërt jëmit vërditur se anëman botës ki probleme ka qeni zhvillumë në kalumën edhe interesant është dit e ma shumë për zhvillot a kemi për detirë ndërgjegje ajo në fetare në, në, në urnën që gjemotit këto problemet ja bojmë me dje përshka këse ajo ashtë hiperbolizu ashtë rrit atë shumë ashtë bo atë shumë e ma dhe sa që njerëzit mendojnë se me të vërtet nuk ka rukë dhalje jo njerëzit mendojnë pa mendojnë disa për njerëzvej Asjala për temën të cilën e kemi lënë këmilaj nëu para Ramadanit apo për të kemi mëajt ditë dhertë? Na le pak. E kemi mëajt për të ditë dhertë ato janë rastem të sihrit. Unë po ktham apo po tham bir nam të që kemi folur më herët se çka do të them më sipër fjala sihat. Fjala sihat sipas definicionit të cilin e kemi dhënë para Ramadanit do të thotë çka i ngjan mrekullive as ka lidhje me ta. Inxan mrekulis, inxan mujizis është ka lidhe me ta Dëmë kënë nuk ka është prej asaj Mrekulia nuk ka bazë asaj Sot insha Allah Aprej ajetin 111 Në surat të le araf E me raz Ajet pas ajeti Insha Allah dhe gjumajat e arshme Dheri sa na të ndërpresim Apo të akrim këtë tem Edhe të kalujmë temën e hajit Përshka këse gjematje ka dëmëzdo dhëmë me dit Se na prej ditës Bajramit Piter Bajramit Kemi kaluin 3 mujt e hajit ألا نسم الله جل جلاله لوتي كثرة موت فاضت غير المسلمين و ماروا مير نايبن <تصفيق> ألا نسم الله جل جلاله لوتي كثرة موت كان كيد بفيطارو فتل كان فارا و يكان منصيت وظيفة مهده شارتين به خمس حاجيت مستاليشوهم كذ بيت ان شاء الله تنافس ثانيه ايته من سوره الاعراف بره ايات 13 امره <تصفيق> قالوا ارجه ارجه و خاهو ارسل فلما دائن حاشين më ma njëherë mas definicionit fjale sihar për të cilën samë se sihar do me thonë qka i në gjënë më gjëzës e s'ka lidhje me te dhe të cilën më njëherë pre ajetin 111 në surët të laras lidhje me problematiken e cila ka ndodh prej sheshëve të njërzis kur Musa a.s. për nga mëri Allahu Jelle Gjelalu i ma jetën Mëfër, në fjalë, yatë ne gjetë e me ngjarjen e cila ka ndodhur një herë, e cila ka ndodhur më shumë se një herë, për dalë e vërtetë tani shas, për të dalur një herë për gjithmonë. Ajo shka është kaq origjinal, edhe ajo shka është, ajo shka është faktikuar. Ajo shka është kaq Allahu do t'i lezëralu, edhe ajo është kaq dorë mjeshtri e dorës njeriu do vet. Ajo është kaq mjeshtri e dorës njeriu i cili vetë bën sherr a një gjonë të cilin e kemi të cekë pa dhe mazani du të cekë i prapë se sihrin edhe njeri ujë cili miret me të për me, me dit silfit sifatët e ktive janë njët di gjonat mdoja edhe të mëgla ka shumë njeri shka miret me sihr nashka insan nashka e gjinë për shka kësitut i palët miren me të me i ka dit silfi me vete i banë njënja për i ktive e tibu la ja arifu tarikahu ila kalbih mirësia së në gjojnë rrugën dheri të zemrë ati. Njeri shka mirët me sehat, prej sifateve, prej silsive të ati, punë të mira së në gjojnë rrugën me dëportun zemrë të ati. Kjo e para, e, i pari sifat i njeri shka mirët me sehat. I diti, elbëshashët u latëa arifu e gjhehu, busëshëja së në gjojnë gojnë ati, edhe pëtirën ati. Nuk din kollaj më kesh ato. Nuk din kollaj ato me udhëzues. Gatfot i shoqërojn mrolat, kjo kanë thon dietarët islam. I shoqërojn mrolat, i shoqërojn për shkak se buzqeshja i ka rronjet në zemër et mira si mosmoin me taxhet, udhën tani në zemrën tonë, atëherë nuk manifestohet të thirr. A muslimani interesantash almuslim bashush. Muslimani është gjithmonë njerë i buzqeshur. Ai nuk rrin mrolk. Muslimani nuk mrin mrolk. Ai gjithmonë i i kesh thira. Joare me të filla nadot fillojm sot ka ndodhur kohën e Musa alayhiselamu tash qëllimi ka qenë që Allahu dhe lë zëlloni her edhe për gjithmonë ta ndal vërtetën prej vërtetës ne e thon çka do të thon mujize edhe çka do të thon papa gafil çka do të thon jo e vërtet çka do të thon se qali arjeh wa qahu warsil fil madain hashirin asfal urd ifraun dlana allah alih afaniu Ma sjellni Musën, Musën edhe vllahun e tij. Ma sjellni Musën edhe vllahun e ati me një vend caktuar diku. Ku me siguri sipas arjetave do të bëhen disa gara. Ato gara nuk ishin gara sportive. Ato gara nuk ishin gara pe levandëki, ato gara nuk ishin gara futbolli, po ishin gara për të cilën dikush më ndonte se të vërtetën absolute me vete e bën edhe fatir avni se qëka ka njeri cili miret mesiha në zemonin ten me masihel këto ash fjala për siher bazat e mdoj se ka thonë kurani kërin sahir alim e thonë siher bazat të cilët morin vash siher bazat të cilët kuptojnë në këtë lami në këtë dhe kejt tim ledhe fa tu bi kulli sahirin alim nuk e kalon me ka që ka thonë cili njeri që ka miret mesiher Po shkas, për tisëntan, çka më të vërtet këtë temë kupton mirë, çka më të vërtet din për kët punë, këtë më thiejni këtë nuaj domethën. I kanë pru. Kanar, farauni, ai për të tën Ramazan diçka për ta kimi sqeguar. Ai për të tën Ramazan diçka për ta kimi sqeguar. Es ka kimi sqeguar na ka thën shumë pak. Vetëm sa na ka premtuar ajo sure me të cilën ne jemi mort. Ai thafë unë jam Zot, la ha shalla lillah. Ai thafë unë jam Zot. Ai Taskal zëv çetër vatra të mua. Ai turpë i gratë muslimane në kohën e Musës. Ai ka prer fmit në kohën e Musës. Ai ushtarët e Musës i ka fitë në zjarr. Ai njerëz që kanë besuar i ka detyruar me shkutën deti, e detit, eda Allahu xhallaxala ju ka ndihmuar me dalë vetë ja afundos. Ai ai çka mos et çka mos et çka mos. Kto nuk ka thrafë lip njerëz që mirën me seher me i ka ulzu Musa se kush e bën vërtetën me vetë. Waja al-sahara Fir'aun. Më martën janë të bu njerëzit që kanë morë me seherë para firaunit lanëtullahi alih qalu inna lëna lë agran inna in konna nahnu lëghalibin pikto dhëtë filojë dhërës i soudit të një të ashka ajo para himja në ashka kemi para pa më folë pikto në këtë ayet filojë dhërës i soudit i jone që janë i burë Allahu Jelle Jelaluhu kur të zbritë një ayet në Qurani kërim edhe qatë për qëllimë Dishka prej gjonave, me qitë në shesh, me qitë në me gdanë dishka, prej të mshatë tëve, qëka njeri u nuk i dëshiron me i dalë dë njëherë në me gdanë, Allahu Gjellë Gjellë Uhu në përmet ajetit zbritur, dhe të ative gjonave shka në ne në thonë neve, edhe të mshatë tën e njëni qëka nuk dëshiron kur me i dalë në me gdanë, edhe atë në përmet që ati ajeti e të në shesh. Si qëni njerëzit qëka mirën me seherë qëlimi e ative, ajë njerëzive javëdin qëllimët e mrenshme ka thonë alihimun bida ati sudur unë e di që ka mendoj njerëzit, që ka kanë shpirët mrejna ka thonë inna lena le la eqren in kuna nahnu l'ghalibin e para kritje e siherbaza dhe firaunit si të fitohim nga thot a nga pagun? si të fitohim nga thot me musën a nga pagun? dhe të thot se këto njerë Allah u nga ka qitë në shashmë pikti piksa i punë. Se këta nuk e kanë për qëllim çak shumë apo fitojnë as po fitojnë, apo shërojnë as po shërojnë, apo qesin me Gdana as po qesin, po qëlimin, intensa, e ku e kanë qëllimin intenca e fundit e tyre ku kanë? Pra materializmi, qofund pra vepra aktive kanë afërsiale. Kto pas kanë para, pas kanë jetë me mort. Kjo partia, kjo grupa, elëzve piposh Kur pe apo loj kën ke zanot, më afrmë pse i zanot i pas këndëshir, pra pasanik më u bë. Jo që dishka, shka po shka më vani këm diçka shkaj interesante. Po kieres ka më pyet. Tha a do të më paguish? Si fit fitoj? Kto për huni, ndejan vllahu jemi dashur, aj penal çetash. Ai skuaduar më paguj. Shar për mi shar. Lëshni për më lëshni. Batil për mi batil. Jonder për mi jonder. Xhnderim për mi xhnderim. Athon nam. Innakum idhan laminal muqarrabin. Nuk ju ka pun po do t'ju paguaj. Nuk ju ka pun po do t'ju paguaj. Po nuk diun se a do të muj me avçarum me fjalorin temp rëndëmt. A bash thël binajëti po do të ndohem inshallah. Kto shka po shërbëjkën dikujt i pi orfuni dërit të madhët, këto pa kënqesh me e paguaj. Ai mode ata asha po i shërbëyka njerëzit, ai ke tjetër taktik paska. Nuk për i thot do t'ju paguaj. Po po i thoi ka, po, ju do të jeni shumë afër meje. Po kam qoshi nuk pra. Ato lug ato ka pasdash më thon, a do të jemi në afërtie je, si, si si ta mujmosen sot? E ju thëkë po, ju jeni afër meje shumë do të jeni. Ato kan thonë apo na paguën pra, këto i ka thonë do të jeni shumë të afërt. Aha. Çka këto pinaj? qonçëve ridën e harshka kanën, kto çka po e mua i kanë dhënë har pushtetin. Çish po mendoj kënafu kto? Kto populloi këngjëriun i cili ti shërbëye ek tipe si ta marrë nga vetit dhe me ku të kam dhote e jofnit madhe e jofnit vogël, pe e ku i kanë boll. Pe baj këng boll. E kjo ide kanë shumë e vjetër pra. Kanë shumë e vjetër, njoni prej njerëve që funksionon me funksion lart, me të marrë nga vetit për me i shërbim me çu lajme. Edhe me me me apo çu premtimën rën aty, po po po i thoj kën na nga nga neve të maj. Edhe kish kreatif me tapa dilka i knoshën, me tapa dilka i dom. Po thoj kamajs brami, unë e njoft nik malla gjithë shumë shoc e kam. Edhe me tapa kanë i knosur. Shar, mbi shar, taktik mbi taktik. Inna lan ala ajran in kunna nahlu lghalibin, qala nam wa innakum la min al mukarrabin. Po Ju do tieni shumë të afërt te unë, pra do të jeni të konsiderueshëm. Do të jeni të shërbëtorë të mit, të cilët do t'ju do t'ju kushtoj respekt special. Qalleja Musa. Imma an tulqiya wa imma an nakuna nahnu man alqa. O imma an nekun nahnu nahnu -mulqin. Musa, el mulqin. O ja Musa. A tash ka bën sharr me veti dhe motin dersh? A tash ka bën sharr me veti? kur dilesh me tonë ndë një garë, ndë një shqiptakmi qenje, kur dilesh mdo në gara, ato shka bajnë shër me veti, me një u menën fërë. Gjithë monë kanë qefë ti dilesh i pari. Ato shka bajnë shër me veti. Gjithë monë kanë qefë ti dilesh i pari. I kanë thonë musës, atë një shtrien tonë e që e ketë ti, apo e qëtë ti para, atë a, a qëtë minarë. Kjo ka qënë shërri, i se herbazave të firaunit. A Musa a.s. let me për nga mërlukën e vetë Pra te ki nuk ka sher Te ki ka për nga mërlukën, te ki ka adele A pra, po i qëtë ti ato njështrit e tu aja Musa A po i qëtë minat tonat pra Musa a.s. sa Pa kale Musa Alkuma entum mulkun Ate, ju pra ta shofim Qka keni pru Qka keni pregadit në ketë manifestim të juvin sot Ta shof me shfar keni Edhe shfar dëni me i tregu Umetit Musës dhe sfarda në më i tregu gjithë umetave deri ditë tërheqjes së ametin me siguri se kjo puna e juve është punë e vjetër me siguri se përkët këri përgatit xona të vjetra më di shumë mirë se pite Davudi alayhiselami e deri te Musa kanë kapërti kanë kalu disa shekuj pite Davudi alayhiselami kanë kalu disa shekuj deri te Musa e ju më ketë thil këtove propagandave heretike jeni marë me siguri se për 6700 vjet ko Këni përparuar shoh. Jashtin vet më u morën në shkenc, s'ka ta merr menjëherë. Shtat cin vet më u morën në shkenc, sa ajo shkenc shkon te para. Çfarë vet? Tin jashtë të përgjithë në vota për 30 vet deri në alte 50 ka punuar, ka punuar një vet për para, shkenctarisht. Asfanoman. Po 600 vet. 700 vet. Musa e Davud alayhis salami Ashmor me hakurin kon konë naty Allahu jallalu ya ka bo njerëz me batil me mucizën tesin yakavan kafan wa alanna leu alhadid qul ya kan bo daud hakurinta folon me do ka ra ato ka ra ato ato fa pun ka ti populli qi i banin konë naty Isa alayhi sala me kanjal dhëkur me emrin e Allahu jallaluhu a populliatin me mjeditin pa tarrit veç çafosën e bënshin prandë me ket Allahu jallaluhu ka ka dhuëse mucizë janë çëdrsen të Musa është fenomen, puna ësihri, Shahnu, satt, e sehri të cila pa të vazhdu me shekuj, Allahu gjallë gjelaluhu, gjallë shanuh, i thëtë, Mosës të lejë ato të qesin mje shtrite veta për para, al ku ma në të mbulkun, urnë një ta shofim qka kedi, e qka këshin prega ditë për atë ditë pra, e këshin prega ditë një gjohë, të për të cilën ummeti i Musës, nuk ishte i gapë shumë me ditë se që pëndodhë rasti, disa litare, disa tër Pesëra e parë tërkuzet në tokë, në, në tokë si në çel, po drunë dera. E kishin muj fitre të tërkuzës me xhim, e kishin kall në podrom zjarr. Kur e zhiva prej dhertit nuk e dhan veni ven? Ta tharajo u dashte me Levis, pa çetër prej venit, e kur rrosin të tërkuzat, ju xhyllu ilehim min sihrehim enha tafa. A ato mendesh se melet martit oboni xojë xhall e pohet. S'kes xojë xhall po kur xojë? Njerëzit do të kësa xhall. Mësite njerëzit do të kësa xhall. Qa alqaw, alqaw, falemma alqaw, saharu ajunen naf Kun i kanqit këto të rkuza Prej këto filan problematika ka thon Saharu ajunen naf I kanbo sit e njërdhve më shkura I kanbo sit e njërdhve sihr Pëse allahu dhelle në gjelawë ilë gjemaat e takë sinin këto Sini i bom sihr Pëse takë sinin Prej këto na e këptojmë se në Qurani kërim e dhe në Islam Sihr i dadhë shumë kjerë Pra dikush dikujt mujtet ndaj ban ser, veshsi. Me Janis pe atin moment të mos më pa. I bam seher, domethënë i bam seher në sinë më pas. Ka mundësi me udhon ser vesh, mos mëni. Ka mundësi me udhon ser në goj, mos më fol. I smut nuk asht, nuk fola më i bam seher. Ka mundësi me jeni bam seher. Nuk, shtimet nuk i tret, nuk i punon. Ka mundësi me jeni bam seher, organet e shtimit, organet gjeditale. Ka mundësi me jeni bam seher në kra. Ka mën si me t'jeni bombë sihr në vashë e mën rrallë qëto? Pra Allah u djellë dhe lalë u për këtë pjese sihrit të flakë në këtë ajetë ka thonë u sërëhëbë u aajunë në nësë Aa, u sërëru aajunë në nësë si të e gjëzëve në ketë momën kanë qënë bombë sihrë shka? si të jetë i bombë sihrë që isha në njëri pra bashë që kjo zati interesën gjëmanë të të meditë ajë, jo që nuk shafë po qështë i shafë pra, e shafë njerin ka prapa, mundët me pa njerin ka prapa, edhe të thot tije, për e shafë një njeri, konë tërpetë me dhe krije po hetë, a jam të hetë me konë, a jam të hetë normalë si kejtë njerëzit, po këti në si prejsehërit, i shafë njerëzit mëndrishe, gruja e shafë burën e shaf dhe qështë të keqë, e shafë burën e dhe qështë të keqë, edhe e shafë qështë të rizikëshëm, të cilët ajo nuk dëshiron ta me i pa, edhe aqë for të marinoti, sa që dëshiron me unda prej ti. Aqë for të marinoti, sa që dëshiron me unda prej ti. E shka ndohën këtu pra, në këtë rarë, vend një prej e gjinëve, i cilët, cilët ka emnin, sa khadi mu sehër, e emnin e ka shërptori e sihrit, shka i shërbejn ati siherbazit, siherbazit cilët ka borë sehrit, ka prej e gjinëve shërptori, shka i a shërbejn vendale nërmet burit e dhe grus, me një fotografi ashtë të keqe, sa që e shkreta, miskinja, e cila nuk e din, nuk a e njërë me islamin, nuk e njërë Allahun mirë, zemrën e ka të dobët, imonin e ka të lisht, studimin halamat lisht, mësimin halamat vogël, mëndëgjimin të hoxha kur, e shasë qatë, qatë qatë qatër kronin e shasë, edhe ajo i shtirët, me i vikatë burit se ti e i keqë, ti një bënë për muë, nëpër duhet më nda, ti e s'u ka pahaj një kur, ti për më tutë, ti për më bënë këta, s'për të shokështu, për të shashtu, aj as një faj miskini se ka, edhe aj është kreja që halama as një faj, këtu në këtë ras, ajo as një faj se ka, e të ditë as një faj nuk e kanë, a problemin shpi balon me një pjallë, problemin shpi balon, e shka u do, ka thonë, v e kanë båt në fitë, në sitë asaj apo në sitë atij, si han. Kjo mund të mendon mes gruas dhe burrit, në të njëjtën element, burrit dhe gruas. Elë mes vllaut, elë vajve, mes nonës edhe djalit, mes vllaut edhe vllaut, mes vllaut edhe mishës, mes vllaut edhe xhamatis, mes fojës edhe xhamatis vet. Mes fojës edhe xhamatis vet katastrof. Katastrof. Ka njerëz. Ka njerëz. Qka, ka mund ka metod tehri. Ëbë njërdh i planierit mos fole kështu. Po s'ka të fole. Kur doje më thon fjalën e vërtet, shejtani i tijum, shërbëtori i së herbadit, i acet më fjalën para fjalës Allahu, para së Tha Zot ata, një fjalë e cila nuk ka she Allahu bash në kundërtën me ta, aq ka fole. S'ka fiton ai së herbadhi për iksaj, xhemeti, populli atë xhënërat, mo nuk e doj, ja nice mës më do. Nuk ju do këtë mirë mo. Ti aty jeta ne, fjalët e tane, ati nuk i pëlqejnë, nuk ju vojnë tamam. Mirë po, ato njerëzit që ka bojnë? Njerëzit din që ka me bojnë në si momentë. Në stakë fërullahë al-azim, e kryo e l'hamilu bitif, li rohëm prej problematikës, këta pëshërimin për i këtaj na në qëra berë, se dhe ta zhvillohim sot se kam përqëllim ata, po kam për e kam përqëllim me shpjegu të detalizimin pjezve të ati, që që i ka para shru kurani kërimi, asma pak, asma tepër. O së të harua ajunë në nërë e thonë i kanë frigu i kanë frigu shka kjo i kanë frigu fse herbazi të frigon o së të rahabu fse herbazi të frigon shka të thotaj kërë qëkoj së aj shka të thot a prej pur dhe shka të thotaj të më falësh ki problemi jët ki nga shumë i ma ki nuk shërojt kanë shekon të shku përsh e jo të ja papas e jo të ja papas po shi që që të meni dhe në dikun Si që që dëme një vendikon e shqyrët të njëna, kej të të këtë të erin, palon, kej të dënit, uja mushti si pa gjona, edhe ma në fond, ma në fond, që ka ka ndohë dhe pëndohë, dhe në qohë se nuk mi banë në punë, të cilët, une i kërkoj prej teje, për shembul, ta mushti une shpijen me gjarpi, a i meskini i shkret, i të linë islam nuk a i njohër mirë, i cili ajetët nuk i din, i cili adhisët nuk i din, i cili elhamin nuk e kamësu, i cili nuk donë me studju, islamin më një studju, se me marë për Allahu gjëlle dhe lalu, a i kujton, se për një madhikush, ka mundësimi e mëshpi e në apadhobin më gjartëni. A i me ndonë që të se ka mundësi. Realitet, këto janë mundësit zera gjëmatim dërshëm. Këto janë mundësit zera. Mundët. Mundët. A ma prapë, Ai as ka dokancias e ai as ka as për një natë ka lindë me ta. Ai as ka flitët, nuk kanë nuk ka lindë me ta. Kto shka mendojnë? Se dikush ta vul spiën me xharfni. Dikush ta mul dhëmër me xharfni. Dikush lishon mi ta mul spiën me mi. Dikush ban harap, ban rezil. Kto shka mendojnë këtu? Për çka huin aftu këto? Për çka huin këto? Kto huin për një gjah. Për një gjah shumë të vogël. Për një gjah shumë thoj, një gjo, të vogël. E thon një gjah s'o fletët e to. E kanë filozofikët e vjetër thonë ilaçi për pesë farë. E kanë ndiçur se thonë ilaçi për pesë farë. E këtu vllazni, për mua mbrojt prej saj të lashe, pesë farë shumë janë. Pesë farë janë gjog. Hiç farë. Ilaçi për hiç farë. Vetëm ti e fut dashurinë në Allahu Xhellahu Zelalu në zemrën tonë. Para gjith dashurive tjera, problemi u kri. Vetëm këtë e banë. Vete mjëllë dashurin e Allahum zemë E me kejtë qera pikin për zemërës tonë e post I lachin shuplak dorës U kri Qe për shka vuj njërzit? Për këta a duen pare? Ja, jo, për këta a stasht pare s'duen Ama Kus jetën jetë kalpt Kus jetën jetë jo islamike A për fatë kësi njërzë kemi shumë në Për fatë kësi njërzë kemi shumë Qës jetëoj një grup njërzë në këtë dunjohë? Qës jetëoj një grup njërzë n Unë e kërë shkoj me nejtë të filan kushia, të la mazgarë kënë gjegna për ujë ketë edhe spi ujë. Pse? Mbomin të një sen ato. Unë e kërë shkoj të filan njeri, nuk hapë e emë kërë të mqesin. Pse? E pa në -kan kanë bonat molën dë një sen. E shkatë kanë bon, fra. E virë, pësa jeton të në tinë ketë jeton të në tënër, shtadot vetë. Pësa herë për shtadot vetë të duesh me dalë pishpia të tën e shtavët mi ishi që uj në kësa në vlati pra shtavët mi mazdorke shtavët mi ishi që uj në kësa në tismu është edhe pasë e rheq po së kjo për në tanë regull që shto jetojnë disa njërë që shto disa njërës janë shumë s'jesht mërë haje që këtë bënbon përsa i gija ja ja, për ndarja ja jo jo, nuk e merë ja e merë, e filha dhe qëtë dikun sa së kësa së kësa së gëtë ndorën Palesham ka boki. E pra gjithë morë jetën e kalon i smut. Kive shkipa i bon kur gjo, i ka bon vetës ki. Kur kur s'ka nevoj, kive që i bon mosh. A ki që me ndon kështua dhe jeton ka që ngusht. Në këtë botë, ki me ndon se nësë duhet me i bon këti, jo. Kja bon vetë. Që kësa isojnë, që kësa isojnë në arabisht dhe svese. Isojnë arabisht dhe svese. Për pjanën vesvese, shqip, skop, skop, vesvesen, dhe svese, shqip s'ka pjone. A dhe svesen, këtë një Dhe zesja 99 raste gjëmorët vetë e ban njëri Vetë vetës 100 raste mundet me qenë be që qe tërkuj A 99 raste vetë Une vetëm një raste për e teki Me i thonë njërëni vlaut vetë E di shka Po duesh me shku në rënitve Së tante Po duesh me shku në rënitë së tante Në lashef po duesh me shku Në shtarës po duesh me shku së tante edhe une do të kemë misafirë une sobën e misafirëve son do të talon se misafirë ti kam shumë jabangji edhe son i lopë ti do të shkojsh edhe ashme me do e mos me shku se valaj nga ka me traktori 3 mod një mark asit jesë son të a gjem e, nuk kanë regull me nga e mor traktori ki vlau i qeter kër e ka ngu këtë visejt pi vlaut se pa qeter me shku edhe e ka në dëgjut njajtën kohë se kisën po velë Që do jesh me mesafir në tokë e ka ngusht ni ten mrenë. Çka asaj ka ngusht mrenë, e ka, ka studiu rrugën. Prai këtui deri lunit natën me shkuaj me ard, ja ka dridhen ni ten u vuxhudin. Organizmi ja ka dridhen ni ten, edhe ka e ka bon men kin negativ se do t'i ndodhi diçka në rrugë, çike ja ka injen në vezëte. Kjo aka bab, ka kaba. Pse ti jini, pse ki ka bon men këtu? Pse ki besimin në Allah e ka dobët. Besim në Allah e ka dobët. S'ka ka problem vetë me vona, pra, ka vazhdimi thon Allahu tanide, ti bën ju sajgi me safërve, une elhamdullih, une bismillahirrahmanirrahim, çe ta mëstam marrni abdest nikashore, ta marrni abdest, euzubillahi bismillah, dleshna, edhe shkolla inshallah me izin e Zotit shkoj mirë, eh shkoj inshallah shkolm mirë edhe e betraktorin edhe haj. Edhe hat ki për rrugra hatra hat, shkon me abdest për shkak se ashim shtellun kala. Me abdest ashim shtellun kala, ai s'ka erdh me abdest. Ashin kalam rena, ajs ka has papës, ajësi ispluv, an mister Sulmoi nices ka nçef. Ani morun azot. Ani mo mekanjuno. Ani mo mekan modern. Mekan juno bi falam. Edhe del me het ka ka qefaj me het se ja armenja se ka problem. Po ata as ja Sulmoin shejtana pa i ban kur kush s'kan qef ato. Ande ata luin shejtana te ditën, s'ka nevoj me u ban nat. Me ata luin shejtana te ditën bash si thuts me topin e musmu, musmu dhe, musmu e di shka në me pon gusël gusël gusël gusën mendod e me dalë moshkulli e dhe femën a prejvomës mas aktit familjar të mblënshëm pa e kri nuk gusën nga simonirë e nuk e bëjn ato shka nuk janë muslimën nuk e bojn, ata s ka nuk janë musliman. Edhe ai s ka musliman, si mos ta boje pinat momente tani s ka musliman. E valla ato ne po na ndodhin s ka mos, po na ndodhin te. Po na ndodhin. S'ka je në çoftë ke dali pa pastruar rrug. Kush je? Në çoftë ke dal rrug pa gosel, je futboll në kom të shejtanit. Je futboll, je futbolli i shpërfit. Je futbolli i shpërfit në ndurte në kom të shejtanave. Mos vjen për aq feja jo të si ka fajet, islami jotë nuk i ka fajet, dini jotë nuk i ka fajet, ku që i ka fajet? I ka fajet se këdasht Allah i dashur me u bëj i përparum rrug tjera, i përparum si pas metodave të huja, jo si pas metodave edhe punës dhe regulorës tëme. Dhe zvejse, nuk e marrën e këta, se haun e këta, se marrë këta, nuk piwi, nuk e pi qaj, më kanë qitë dishka, se më kanë qitë dishka, kejtë këto shkaj dhe svesë do me thonë jo i knashun jo i pushusëm shpirtnisht dhe svesë do me thonë jo i pushusëm shpirtnisht shpirtin jo të qetë e shkara shpirt qëlli shpirt a jo i qetë a i shpirt i cili në vendë besimit kanë hi disa qera gjona në vendë besimit egzistojnë disa qera gjona ka dalë besimin Allah edhe ka dalë ka hi ajo dhe svesë shetanat edhe sehri edhe këso problematik në shpirtin e ku i kalojnë ma shpej janë darë nj Gjëmo, kujdes, edhe këta është to në kujdesin. Janë dobë, personat të cilët sihrit deporton ma shpejtë dhe vazhvesja. Kush janë këto? Këto janë grotë, këto janë grotë, grupa e farë, këto janë smitë, grupa e ditë, edhe këto janë njerëzit të cilën e kalimoni në dobëtë. Qëdo tri grupa të këto sihrit dhe vazhvesja deporton shumë shpejtë? Grotë, pëse bashkë të grotë, po të më falni, edhe të më falin gjithë është realitet se ka besimi janë pak ma tomët. Në jonat kontekstin se ato Allah në se dojtë. Jonat kontekstin se ato di Allah e i jopinë. Jonat kontekst. Po mundet me ilohat prima era edhe veri ma shpejtë. Mundet me ilohat era edhe veri ma shpejtë. A shumë me rëndësi me ditë se femna, femna kur del pabur për jashtë, kur del pabur për jashtë, interesanta është islam e ka studiusën e mohon kur kushë, Kër gjelë pa burë për jashta, haronë se ka pasë dhe në harë burë. Shumë spejtë. Burët, kër kanë ranë nivelin e grave, burët, nuk e bojnë këta, po kër kanë ranë nivelin e grave, kanë doanë ngurbet për jashta, kanë shku a zilë, kanë shku shtarë, kanë shku dikunë, ku kanë shku ato, kër kanë ranë nivelin e grave, ju ka dopsu i mone sa besimi i grave, edhe ato kanë jarë pa haronë se kanë gra. Haronë se kanë gra. Jo që imoni, për ka ato kanë ra, imo besimi, jof se janë bura, po jof se janë gra të mpalli, po besimi ative, a bosa besimi grave, edhe ato të në harroni se kanë fisni këtë shpia. Femna, para qëka, Allahu gjëllë e gjëlelu kanë u regu, ka thonë ajo, qëka do në këtë botë? Do në hije, ajo do në hije, se hije asaj dhatë nuk e më lënë ata, e ka femna hije në holë, e ka femna hije në butë, e ka fem na hien të cilën e shpon dhjeli i pesadit shumë shpejt e para që kak ka thonë Allahu Gjelle Zhelelu Kjo duhet me qenë me gjithë hien e vet nën hien e burit musliman i cili shumë hien e, shum e trashe ka nuk e lem nga bu para që kak ka thonë min hajthus të kentum, min uçdikum ku të banoni ju të banon e dha ta në gurbet ku qkoni, gratë me veti ku qkoni në rrug, gruën me veti regulisama, grunë me veti edhe në dëbanojnë një vato në njën e juve se në njën e juve ato janë matë pagabushme kurse vet kurse vet kurse vet masë miri ato shka kanë shpirt mrena edhe nuk rezervojnë gjo kanë mundësi vetë me u deklaru ma mirë se një një apreative drejtë për zrejti, si nashka po deklaromin kursi an ka ashe mundës me deklarohet vetë se shka të me thonë një femën vetë me dalë me hetë se dhe si me ndonë ajo në ato momente. wa ohayna ila musa an alki afaq litart edhe mjeshtrit e ustarve ne erban tiraund lene allahu alayh te tilet ikan huq me u tregu mi e shtrite veçanta popujve popullit moses allahu jalla jilal ila musa alayhi salam idh permet vahid wa ohayna ila musa on musa sikan fol me vahaj ya musa aine taqra masi kto i citen mjeshtrit e veta citi citash mjeshtrit e tua citi oti بيا سترتك توا برو اخرج يدك من جيبك بيضاء للناظرين نزر دورنطون يا موسى نزر دورنطون يا موسى براي جابيت تاشوف اذا سي بان دريتا او سي ديلي آية اخرى موجيزة تافر موجيزة تافر ما تشا صاي كريثور اا يو كريثوريا الكعاق فاذا هي تلقف ما يفكون يا موسى تشي تشكوبينتان me të thilin tëjë për të thilin ke mipit kajt në yumëthu njërë edhe aja shkop shumis jesht ka thonë ya Musa ma tilke bi eminike ya Musa qale hiya asaje shka kënë dërë jasë të Musa fa kja shkopi jem atawakka wa alejha wa hushu biha ala gharimi un mshëtëtëm ta yushkuni të dushk dhanë ve mija meta wa li jetiha me arib ukhra edhe un edhe un meta edhe un meta Kam, në ta kam operacion e qera u li e fija dhe e ri bë okhëra dhe unë në ta kam operacion e qera fa qatë shkop me të thilin përstejt është në ta edhe ki e shkun dushkë dhe në vetua edhe ki operacion e qera në ta pra shkop i thjeshtë pra qitës që, që ta është qatë shkop para, mreku, para, para steherit pira unë që të thilin 600 vjetë ka dominu në këto treva japi zorë e ka qitë shkopin e vetë më gjizës مريكولي ميدالو مريكولين مجزنا الله برهاسا شكان برغاديت يازيت فاذا هي تلقف ما صنعوا فاذا هي تلقف ما يفكون مجف مجف تركوذا ايكا بربي برنهار بمعوذن الله جل جلاله وجل شانه فوقع الحق ما درتيتكتو قال الله جل جلاله ان دا اڤرتيت اڤرتيت اسقال هاكون مقدن برستي هليش كانا سهدي كانا هي i thili nuk pëmuj ka me qindru para mujizës. Se Allahu ka thonë, fa vaka al haku, wa batale ma kenu i amelun. Edhe ka, ka, ka, ka ra poshtë, ka ra poshtë, ajo është ka pregaditqin ato të musës, ato të firaunit. Ta guli buhë në ali, kefen kalle musagirin. Jan mund, edhe ka në ra poshtë, jan hudhë për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për ika hud bost Allahu jalla jalaluhu wa jalaluhu jisa ataveti gjitha ato cilfit te cilet i kishin pregadit me shekuj. Ua qol ki yaftahara tasajidin. Te gjith serbast te Muses kur kan paket mrekullige jematin dervsh kan rad fes. Te gjith kan rad fes dhe per di hak thon ana na bi rabbi Musa bi rabbi alalamin basumna Allahu le gjithith rabbi Musa wa Harun Në Allahu në Musëtë dhe haru, Harunin. Sërrauni, lanën tëullaj alë, a, a, a, a, mentum, këble e adhe në lekum, Ju a besut, para se, pa, se ta mirri lejen teme. A, gjemot, qëta shmoa e të prume. Këto, sërrauni mendon, Se dhe kërë të besoj njerëzit në Allah, Të të puna shka meheve. Kjo e të prume qëta sh. Jo, besimin ka besoj unë, Nuk a shajtë diku shka e vasë, Atë besojnë këtë zotë, Atë besojnë zotë i qeterë, Edhe nuk ka as punë çeverie, nuk ka as punë shteti, nuk ka punë rrefi, nuk ka punë parlamenti, nuk ka punë kryetari, nuk ka punë firauni. Për çfarë as beshini? Thonë sipas Kur'anit të Kërimit, besimi është punë e lirë. Kush ka dëshojë ta besojë? Kush për Allahu dëshojë besojë? Kush çfarë dini dëshojë njeqe? Ka thon Allahu Teala Zelalu, "Faman sha'a minkum felyumin waman sha'a minkum felyakfur." Kush dëshojë deri sa mbet katon? Ka drejta me qenë musliman? Kusht dojë e pisot në masë në masë i gjumat E lajmëron zirëtarish Unë jam më krishter Kusht dojë e lajmëron Unë jam më ortodoks Kusht dojë e fat unë jam jahudi Allahu gjellë e gjelalu uh, Jam kalon njerëzve këtë pun të lirë Ka ton njerëzit me dveprojnë Si pas dëshirave dheta Si të mendojnë ato A ato shka spjegojnë Kanë për detirë me i bërë spjegimet Edhe as nisan ma tepër As nisan ma tepër Duhet me qenë njerëzit sinq se dhe kur të besoj e dikush në dëni feje, atë du të me dhe, fa besoj të para se të, të ma mirë një lejen teme, kanë thonë jo, kjo nuk anë kështu, thonë so, në hënu, na kemi besoj në Allah në tonë, kemi besoj në Allah në Musës, kemi besoj në Allah në Harunit, edhe kemi ranë sejnë, tishka të dhurë zë banë, e këtive të më lajve, kur të për pëllëshej ka dikush, se shfar gjuni, shfar, shfar, shfar, shfar feje besën, pu mirë kënë m sa unë do t'ju le, le u kaftë të anë në e i dhja kumë ardhullë e kumë minë khilet sa do t'javë presë kejve, ka një dorë dhe ka një komë do t'javë presë kejve, ka një dorë dhe ka një komë muslimoni a shka do me hingë në nëpë nësër edhe këtë duhet me pasë parasish se dikush për këtë fej me ndonë me t'aprej një dorë një komë edhe këtë duhet me pasë parasish po ato shka dojnë me t'aprej një dorë një komë Po paskadon hala diçka qendërsen. Ka, thon ka thonua la u sllibanukum fi alajdu'in naqil. Qon dot yungujoy ju në trupat e hurmës. Në trupat e hurmave, që do të janë prast kalorë kanikon po, po kjo s'të të më duket boll, po do t'ju ngujoj. Me hekur, me gozda do t'ju gushdoin apo trupat e perrë. Edhe ksu ka vepruaj, ksu ka vepruaj edhe kët ditë, edhe po e mbyllim derën e xhodit, kur e ka von këta, as e paradit, Kur'an miste islamit, Kur'an uh, ushtar te Faraunit Me me në të pa më të ngon numër e muslimanëve edhe tremën e durrëve tative, para ne harën kët botë, rajan shuflakat. rajan shuflakat për shkak se janë gzuu, çka po ndodh në muslimanat, edhe sot e madhit, rajan shuflakat për disa fund, edhe sot e madhit ki sunnet i postër i faraunit ka kaluar kët njerëzi anë bon rajan durrt, edhe i rajnë edhe musliman sot durrt kujtojnë se janë këtu të filluar po bojnë diçka edhe kanë hi, kanë dalë, kanë dalë, më urej, shuplak, kanë dhe dhe në për gjemija, e dheri tash në për dhisa gjemija kanë dozë, Allahu Jelle Jelalu për e shërrit, të si thime gjana dhe muafazën a botë, Allahu Jelle Jelalu namazin e gjumaz, inshallah kabull, i bani, i bani, i rabbal arimin, të gjitha të mira që ka i kanë bërë musliman në gjatë Ramazanit edhe mas Ramazanit për e kejtë musliman vë Allahu Jelle Jelalu i pranot lillahi l-Fatiha.